За її вікном на підставці, що виступала з будків хронця, стояла тарілка з чимось білим, схожим на кашу. Їж почула вона голос парковщика, який тупо либився до неї з будки. Навчена гірким досвідом вона не спитала, що це, хоча спокійно могла це зробити. Вона взяла ложку і з'їла. Хрін бляха продумала про себе. За парковку треба було з'їсти хрін. Ще ж знову либився парковки. Дві години простою, дві ложки, повні з чубком. Сам ти чубок, собака, про себе сказала Аліса і заштовхнула в рот огидну холодну масу. Взагалі-то за паркінг я плачу, мовив нарешті таксист, коли шлагбаум відкрився. Але ти мене виправдала, дякую, бери кури. Їх хотілося засміятися. Сміх у таких випадках більше нагадує плач або напад істерики. Ну, западло, думала вона. Треба ж було до цього всього, що сталося, ще й хріну нахаватися. Від хріну і почуваєшся, а лісу нудило не по-дитячому. Різні думки роїлися мухами по змучених закамарках її голови. Все, що зі мною відбувається, можна поділити на дві частини: позитивну, яка набагато менша і відповідно негативної, якої дофіга. Позитивне це те, що вона потрапила в мегадивне місце і буде що згадати і розказати. Друге є якась страшенно приваблива інтрига в тому, що ті всі люди придумують для тебе зробити взамін за те, що ти у них хочеш. Ну а негативний – все решта, перелік якого забрав би їй і нам купу часу. А що придумає таксист? Якщо у них тут не дуже з поританством, мені хана, подумала Аліса, і відчула, як гіркою хвилею електроструму, адреналін вдарив її серце. Скажіть, а що я маю зробити за вашу поїздку? – спитала вона не своїм голосом і ніби в когось, хто проходив по вулиці. Взагалі про такі штуки домовляються до, а не після, але для свіжачків скидка. Не то не болить. У нас є кодекс, який забороняє опускати клієнта аж задуже. Можна і на зону за такі речі. Хоча мудикі і всякі. Ми приїхали, – сказав він голосом робота, ніби ця фраза була записана в нього як на автовідповідчі, щоб не ганяти на пусті розмови свої голосові зв'язки. В цю медіа фізіономія була червоного кольору, і Аліса на... мала навіть гадки про то, що він до неї почуває. Холодний дощик почав накрапати на скло машини, розмазуючи чіткість виду у вікні. Ти маєш проскакати на одній нозі від машини до входу, але через оон то глибоку калюжу. О що то вам дасть? спитала знервована дівчина, але, задавши попередні пригоди, додала Я, звичайно, не маю нічого проти, просто цікаво. Просто. Вона зробила головою ківок вбік і натягнула народ гримасоподібну посмішку. Так роблять в магазині продавці, коли ви питаєте їх про товар, якого ніколи в них не буває. Немає можливості можливість добровільно діставати те, що не можна би було купити за гроші. За яких інакших обставин б робили таку дурню? Не знаєш. А мені приємно на то дивитися. Наступного разу домовляйся наперед. Скакай. Щасливо, придурок, крізь зуби процедила Аліса і в страшенно дурній позі на одній нозі поскакала через саму середину величезної, як Аральське море калюжі до входу в готель. Таксист почекав, аж доки її подорож добіже кінця. Здалека вона нагадувала йому жабу, і це не аби як його бавило. Коли двері за нею закрилися, він втикнув першу і колір його фейса знову став звичайним. Доброї ночі, дасте переночувати, немудрій дівчинці? спитала Аліса в консьєржа, який дивив по телевізору надзвичайно нудний для такого пізнього перегляду фільм. Вам одно місце чи дво? спитав адміністратор. Та мені хоч би і пів, це перше нормальне питання за сьогодні. Що з мене? Ви надовго до нас? беземоційно задав нове запитання молодий чоловік із жіночою будовою тіла. Він піднявся зі свого місця, і Аліса помітила, що в районі так званого тазу він був набагато ширший, ніж у плечах. Може, до завтра, а може, не завжди. Жартую. Тут жарти не в моді, якщо ви задумали звідси вибратися, то мало кому це вдалося до цього часу. Так що настройтеся на гірше чи краще, я вже і сам не знаю. В кожного своя олія в голові, за кістками не видно. І він загорівся противним жовтим кольором, ніби в нього розігрався напад дизентерії і ботки одночасно. Як світлофори, бля, як вони тут живуть, уроди, як я могла сюди впаятися, з каналом на собі, а йому повторили питання так що з мене наразі? Я буду до завтра, а далі подивимось. Я вже і хріло наїлася і наскакалася, як на одну ніч. Давайте торгуватися. Ви будете мити підлогу, видушив трохи, подумавши, дам скосакії і поколупавшись з нося, додав в туалеті, завтра рано і після обіду. А можна тільки зранку? спитала Аліса, приємно здивована буденністю завдання. Можна, відповів консьєрж, подаючи їй ключ, але голою, і я буду дивитися. Тоді перший варіант, забираючи ключі, прийняла рішення Аліса і пішла по коридору в напрямку кімнати. Предмет, який, яким її треба мити, я тобі запропоную зранку. Ці слова вдарилися об зачинені дівчиною двері і луною пролетіли по коридорах норах маленького старомодного готелю. На її щастя, бо якби знала той предмет зночі, її сон не був би таким спокійним і глибоким. Аліса зайшла до кімнати. Нарешті ніхто не претендував на її спокій, можна було вмитися, просто посидіти на кутику ліжка і втупитися в одну точку. Не було про що думати. Принаймні, хотілося себе в тому переконати. За останню добу вона перенеслася в чужий світ, невідомо чи то на землі, чи то в якомусь іншому куточку космосу. Аліса не любила фантастичну літературу і фільми, але зараз мимоволі шкодувала, що не знала, як в таких ситуаціях поводяться герої такого формату. Вона прийняла душ і лягла. Витягла з кишені йому білку і безпоміжно кинула його назад. На екрані не було жодної поділки. Не було кого кликати на допомогу. Раптом насхопилася на ноги і побігла до дверей. Надія зажевріла в неї в душі і скоботала в носі з солодким відчуттям неминучого виходу, який десь близько. Вона збігла по сходах, вірвалася до адміністратора і попросилася подзвонити по телефону. Він поглянув на неї, чи то співчутливо, чи, може, скоріше, зневажливо, і сказав: Ти ж не маєш до кого дзвонити, на що тобі то? Чи ти справді ще не поняла, де ти? Я боюся спитати, мене таке враження, що коли я знаю, я стану така, як ви всі тут. Ти вже така, сказав консьєрж і підсунув їй телефон. На, дзвони. Аліса взяла в руки трубку і кинулася набирати номер. Марго, на телефоні було тільки дві кнопки – ноль і один. Тут не так все просто. Я попав сюди три роки тому. Від шоку в мене стався гормональний здвиг. Дивися, як я виглядав до приїзду сюди. Він витягнув з шуфляди фотокарточку, на якій був зображений красень з атлетичної фігурою, що стояв в обнімочку з дівчиною на фоні моря. Ну, кажи щось, бо боздурію, відчувши, як темні в очах, заїкаючись, попросила Аліса. Прокляте місце. Вони відгородилися від зовнішнього світу, воно є на шляху одного єдиного поїзда, який приїжджає сюди два рази в рік, коли переводять стрілки годинника, такий собі запасний шлях, забутий Богом. Заправляють в нашому місті концтаборі троє потомків людей, які то все вигадали. Їхні предки служили в органах Засоєцького Союзу і знають великі секрети спецмедикаментів, їх дію на людей. Спецмедикаменти випробовувалися як німцями, так і нашими в таборах під час війни. Колір шкір, який змінюється залежно від емоційного стану, прояв після їх приймання. В цю хвилину його лице засвітилося гнило-зеленим кольором десь зсередини. Вони є всьому. В їжі, в воді, скрізь. Це було запроваджено для того, щоб людину було видно, як на надолоні. Щоб не можна було щось приховати. Тут майже відсутня злочинність. Коли в кров виділяється особливий гормон, який нерозрівно пов'язаний із бажанням скоїти злочин, вона починає видавати в повітря специфічний запах. Його тут же ізолюють, якщо він на виду. Поліція тут всюди. Роботи в них майже нема. Але вони в дикому шоколаді і дбають про порядок більше, ніж про власну гігієну. Товари паливо все решта присилаються звітам, він махнув кудись бік, що мало означати з нормального світу. Хтось там знає про існування нашого цирку і більше того підтримує його життєдіяльність. Круті пацики, які в шоколаді з нашими босами, часом приїжджають сюди поприкалюватися, як в зоопарк. Вся зона обнесена колючим дротом, і крім того, знаходиться на території після аварійної атомної станції. Тобто попасти сюди навіть випадково практично неможливо. Все прихоплено, і у верхах там він знов кинув кудись біг. Так що нам тут, на жаль, спокійно. Але ти втянешся. Лікарства роблять своє. Тобі почнеться подобатися. В людській натурі закладено відчувати приємність від приниження іншої. Вони це розвивають. Найголовніше, вони розробили машину старіння. Коли ти хочеш купити щось в мерії, там не прокинають скакалки чи присідалки. Вони пропонують тобі віддати пару своїх років життя взамін за щось. І найцікавіше, що ці роки переходять до того, хто сидить по протилежний бік машини. Це все пояснюється законами фізіології. На молекулярному рівні відбувається поетапна заміна старих тканин на нові. Я ж казав, тут світочі генної інженерії, які придумали прикол платити не грошима, а принизливою послугою взамін. Тільки не подумай, що мені тебе шкода або щось такого. Я тобі розказав, Токсі, щоб ти була в курсі, жарти тут не канають. Границя охороняється, охороняється спецназом з там того боку, який поняття не має, що охороняє. Ніхто навіть не пробував втікати, медицина робить своє. Аліса поволі почала згадувати всіх кого знала і пам'ятала. Мама, бідна мамочка, яка й думати не могла, куди пропала її дочка і як її шукати. Вона буде сидіти, дивитися в виключений телевізор і плакати тихенько в долоні. Тато, який пішов від них, коли вона була ще маленька, але на кожен день народження, так ніби вона не дорослішала, він дарував їй величезну плюшеву іграшку. Перед, о, перед очима проплив її брат Костік, з яким вона до цього часу не могла знайти спільної мови, але якого любила до бісся за його ненормальні і романтичні нічні телефонні дзвінки з пропозицією поїхати в гори з самого ранку. Марго, всі її ухажори, які б перетовклися в її квартири. Макс, сволоч Макс, він вчасно звалив гад, його швабра зі своїм джекузі і багато-багато інших людей, які в уяві її виглядали більше, як довжелезна сороканіжка з головами різних людей, ніж як звичайні гуманоїди. Я думаю, важко знайти на світі ту людину, яка би потрапивши в подібні передряги, могла би спокійно заснути. Аліса була настільки вимученою фізично, що її свідомість просто виключилася, як телевізор в той момент, коли в домі пропадає світло. І це ж її свідомість неохоче включилася, коли в двері її кімнати постукали. Інтуїція підказала, що стукали вже довго. Поки звук нарешті переборов остатки сну, Аліса прокрутила в ояві весь вчорашній день, і смак і гіркоти відчувся в роті. Можливо, і була перша признака дії певних хімічних речовин, які тут були всюди, вірячи в розповіді її нічного гіда. Вона підвелася на ноги і мало не впала. Дурноватий крос навколо вокзалу дав себе знати. Молочна кислота розійшлася по непідготовлених до таких фізичних навантажень м'язах і спричиняла біль при найменшому русі, найменшого суглоба. З гримасою, проти якої не встояв би навіть Джим Керрі, вона відчинила двері і нахабно поглянула на консьержа, який стояв разом із жінкою років 30 і пошепки з нею обсмоктував якусь пікантну історію, відому тільки їм двом. Котра година, спитала Аліса. Ваші обов'язки входять не давати клієнтам виспатися? Дванадцята, і в тому вся справа. В цілому світі це розрахунковий час в готелях. Прошу винести свої речі і розплатитися. Жінка, яка стояла разом з ним, з цікавістю розглядувала Алісу, колір її обличчя був знову ж як у свинки, про яку вже не раз згадувалося. Вона була вбрана в досить модні шмати, з чого можна було зробити висновок, що система доставки товарів була тут налагоджена, як має бути. Речі може знести вниз і залишити біля стійки, а сама підходить на робоче місце. В кінці коридору наліво, а далі по запаху, миролюбно сказала вона і додала. Я чергую тут вдень. Знайомитися ми не будемо. На швидку руку Аліса сполоснула обличчя, закинула в сумочку всі предмети, які були з неї напередодні витягнуті, захлопнула двері і пішла до туалетів, бо всі її речі поміщалися в двох долонях. Там її вже чекав хлопець з дівочим задом і жінка з задом нічого собі. Вони вказали їй на відро, розказали об'єм робіт і, особливо смакуючи дітище своєї хворої фантазії, довели її до відома, що підлогу в туалеті потрібно вимити власним волоссям. Алісу здавалося важко було чимось здивувати, але такий винахід привів її внутрішній стан майже до передінфарктного. Їй навіть здалося, що власне лице посиніло і зараз трісне від противної фарби, яка бурлить печкірою. Пам'ятаючи недобрий досвід сперечання з місцевими недоробками, вона стала навколішки, запхала голову у відро з водою і почала совати на її мокрою побрудній з добрих днів немитій підлозі загального туалету, в якій досить частенько забігали люди просто з вулиці, у свою чергу також не здогадуючись, що їм загрожує взамін за користування унітазом. Аліса набирала повітря в легені, голову. В відро з водою, яка покривалася жирними брудними плявами, і я лозила волоссям по підлозі. А консьєр стояв із своєю знайомою і підливав у відро пінистий миючий засіб, який виїдав Алісі очі і заважав дихати. Все лице було вкрите чорною піною, і бульки зривалися з того місця, де, по ідеї, мав бути рот, летіли вниз і тріскали, перетворюючись на сотні мікроскопічних бризок, подібно до того, як тріскало майбутнє ні в чому не повинної дівчини, яка попала в терапат і, можливо, ніколи з них не вибереться. Очі пекли вогнем, вода позатікала у всі можливі і неможливі місця на тілі, коли тишу розрізав голос адміністратора. Досить бруд розтирати, можеш валити нафіг. Якщо маєш охота ночувати сьогодні, десь знати, місць може не бути. Мають люди приїхати. Менше над все Аліса хотіла продовжувати розмову з цими ненормальними, зіпсутими, як вчорашній борщ, людьми. Вона підвелася з колін, не повертаючи голови, пішла, стримуючи себе, щоб не розридатися у них на очах. Суки, суки, які ви всі суки, тихенько кляла собі підніс Аліса, виходячи на вулицю, де на неї чекали нові пригоди, які аж ніяк не давали нудьгувати. В місті, де не ходять гроші. Був полудень. По вулиці ходили з вигляду абсолютно нормальні люди в абсолютно нормальних земних справах. Такі ж нормальні будинки замикали над собою небо в квадрати, як і будинки в її рідному місті. Не давали забути, що небо тримається тільки і виключно на їхніх бетонних стінах. Варто тільки підняти голову до догори, і хмари, які пливуть над тобою, створюють ілюзію, що будинок падає просто до тебе. Варто підняти тільки голову догори, і хмари, які пливуть над тобою, створюють ілюзію, що будинок падає просто на тебе, і ти відскакуєш. Так пару разів підряд, аж поки не звикнеш до обману. До речі, людина має здатність звикати абсолютно до всього. Це, напевно, найпотужніший винахід природи призвичаюватися до будь-яких умов існування. Цікаво, чи внаслідок парникового ефекту людина змогла б адаптуватися до температури кипіння? Я думаю, що могла б, зважаючи на випадки, в яких виживали альпіністи, ув'язнені під лавинами або шахтарі, під завалами в лавах, де температура сягала 80 градусів. Аліса мусила звикати до умов неприродних в плані психологічному, а не фізичному, що ускладнювало завдання. Їй здавалося, що на місце її голови прикрутила якусь іншу від не зовсім здорової людини, і вона приречена сприймати світ через призму чужої шизофренії. Хоча й різниця, чия та шизофренія – своя чи чужа? Головне, що в житті настали зміни і невідомо, як з ними боротися, як у фільмі «Ігри розуму» з Раселом Кроу. Шкода, що порож немає Расела Кроу, все було б легше. Як би хотілося побачити зараз на екрані заставку, студія DreamWorks представляє новий фантастичний фільм «Аліса в країні чудес 2», режисер Стівен Спілберг і так далі. Замість заставки на екрані перед Алісою виріс старий зачуханий будинок із надписом «Бістро». Шлунок посилав свої сигнали вже тривалий час, але мозок був зайнятий перемоткою відеоматеріалів для ілюстрації всього пережитого за останній час і не звертав на нього уваги. Добрий день, змученим голосом привіталася дівчина і підійшла до каси, за якою сиділа огрядна жіночка років 35 і виконувала в цій забігалівці абсолютно всі ролі, від повара-касира офіціанта аж до директора. хто тобі сказав, надумату позіхнула вона, що він добрий. Ну принаймні так би хотілося спробувала посміхнутися Аліса і запитала: Є щось поїсти і яка плата, давайте зразу вияснимо. Так не цікаво відразу. Давай поїжджа там придумаємо. Я так не граю. Подивіться на мій вигляд, мені вже вистачить приколів вашого містечка, давайте торгуватися. Давай, позіхнула відповідь касирша поворіха директорша. Що будеш? А що є? Борщик зелений, пельмені в сметані, салатик, компот. Тіпа, все? Чого тіпа? Все, ясно, мало? Якщо я замовлю все, що з мене? Майже ніс. Сходиш в одне місце, принесеш дещо. А точніше можна? Можна, але пропадає з і гри. Тоді я пошукаю іншу забігалівку. Чекай, бистра, ти наша. За рогом є магазин, принесеш продукти, все просто. За яких хитри я їх там куплю? Я тобі все розказую, сюди їж, проблем не буде. Я йду в інакше місце, дякую за інтриги. Алюся витерла салфеткою, що лежала на столі, остатки буруду від ранішнього прибирання на руці, розвернулася і пішла до виходу. Стій, дитино, хто тобі сказав, що у нас салфетки безплатні? з посмішкою Франкенштейна видала тітя Стефа, так звали господиню Бістро. «Сідай і їж, вважаю, що ми домовилися. За салфетки трохи накину», – сказала вона, і зникла в чорній дирці дверей, що вели на кухню. За хвилину з віконця почувся її голос, який змусив Алісу, що оторопіло стояла на місці, повернутися в її бік. «Бери борщик, пельмені пізніше будуть». «Як би я тебе задусила», – тихенько сказала Аліса, а голосніше додала. «Дякую, смачно пахне». Дівчина взяла піднос, сіла в куточку за стіл і жадьменно почала їсти нехитре їження. Яке нагадуло пісне меню шкільної столовки, з якого персонал ретельно вибирав все найкраще і відносив додому, переймаючи вечерами перед телевізором проблемами дитячого авітаміноза. Проте борщик зайшов, як діти в школу, навіть хотілося добавки, але, знаючи правила гри, не хотілося додати противнику бонусів. Салат з пельменями був супер, зважаючи на те, що Аліса не їла тіста роками. Зараз резинові Друзьки, наповнені сумнівним фаршем, буквально танули в роті, як грайський елексир, який додавав сили. І хоч якоїсь рани надії наліпше. Запивши цей букет компотом із сушених груш, які сохли мінімум років сім, Аліса підвелася і несподівано для себе випустила в ефір відрижку, яка навіки прославила будь-якого з піратів у Каріпському басейні. Сорі, вирвалося. Значить, зайшло нормально. Може, конячку за мій рахунок? А швидки тут буває? А чо ні, на? І продавшися накапала ніби краплі для носа в мензурку грам 30 коричневої рідини. Розвод? спитала Аліса. Сама ти розвод, кон, чистяк. Пей, бо передумає, сама бахну. Не мені що робити, буду різним бомжам каніну розливати. Аліса взяла в руки стопку і прихилила в рот. Приємне тепло розійшлося по тканинах слизової. Смакові рецептори задубіли від несподіваного чуда і в голову моментально вдарило відчуття, яке називають море по коліна. Спасає! майнуло в голові Аліси. Якщо буде зовсім тяжко, зіп'юся нафіг і мру. До дупи, так кайфово нарешті стало. Ліпше вмерти в кайфі, ніж жити в хріново. Давай сітку, я в магазин піду, що там тобі взяти? Жіночка з подивом глянула на обурівшу мить Алісу, простягнула її два кульки і сказала, «Там знає, що треба, тобі тільки треба сходити». Слабо вірю, але наразі мені пофіг, куди йти. За рогом будинку, в якому було бістро, йшла вузенька вуличка, яку не ремонтували цілу вічність і ще трохи. Величезні ями переворювали асфальт і були єдиними свідками всього, що відбувалося в цій нудній місцині. Вони одні знали все про цей район. І нікому не збиралися відкривати цих таємниць. Аліса обходила ямеґі боком, ніби боялася, вступивши в одну з них, впасти аж на дно самої землі. Не маючи поняття насправді, де воно знаходиться, це дно, чи в центрі, чи може десь під протилежним боком землі під Аргентиною або Чілі. З вікна будинку грала якась доволі знайома музика. Вона чула її буквально недавно. Це був явно актуальний радіохід на великій землі, як тепер можна було називати те місце, звідки вона попала в цей бедлам. Чому я не пташка, чом не літаю? згадала школа Аліса, і в її блиснув сон з дитячих років. У якому вона літала із синичками на своєю вулицею, спостерігаючи знайомі місця зверху. Замість крил вона відштовхувалася від повітря полами свого шкільного піджачка, стискаючи їх у руках. Пісня з радіо грузила Алісу вдома нереально. Вона, як надоїдлива муха, була з тобою завжди і всюди. То була якась російська діскатня. Раз якось через неї була смертельна сварка з таксістом, який не хотів змінити радіоканал, і Аліса мусила вийти з машини. Але зараз ще й після конічку, то була як олива на груди, як бальзам на вимучену душу. Вона задерла голову вверх і поглянула на вікно, звідки було чути музику. Штори, що їх талі вітром, то з'являлися, то зникали з темної діри квартири, і крім музики звідти чувся веселий гамір, явно нетверезої компанії. Раптом там, де бояли на вітрі штори, висунулася чиїсь голова і, голосно матюкнувшись, сховалася назад. А після вилетіла пластикова пляшка з-під Кока-Коли і впала прямо під ноги Алісі. Голова з'явилася знову. Вона належала молодому хлопцю років 26-ти. Він уважно роздивлявся дівчину і було помітно, що не був радий зустрічі з нею. Аліса також дивилася на нього. Ці декілька секунд здалися їм обом годиною, але то було всього декілька секунд. Аліса підсвідомо взялася за голову і сказала: Попав красунчик, чим заплатиш? Алкоголь сплутав всі карти молодого чоловіка і заважав прийняти розсудливе рішення. Він жестом показав, що запрошує Алісу зайти всередину. Вона не ворухнулася і сказала знову, набираючи сили в голосі: Штраф передбачений, я так розумію. Злізай вниз і поговоримо." Аліса тішилася свої надшвидкі реакції на те, що відбувалося. У голові миттєво малювалися плани помсти, але без чіткої системи і схеми перебігу. Голова повисіла ще якийсь дуже короткий відрізок часу, потім кивнула і зникла.